Tak dnes večer jsem se rozhodl, že jelikož ten traktát vystání víry ne, předpokládá jisté znalosti yogačáry, jisté znalosti základních konceptů, ne, meditace na prázdnotu ne, a prázdnota, v té nedualistické formě, jak bychom měli vědět, jako takovost, tatata, ta, ta, hm? je eh, objekt meditace bodhisattvů. Hm? To je třeba pochopit vlastně všechno, eh, co bodhisatva medituje, na co medituje, jak medituje má co dělat se s tím pojmem takovosti. A ten pojem takovosti se asi není příliš jasný. Hm? Proto, jestliže meditujeme na takovost, meditujeme na jednu realitu. Hm? Jiná realita není. Hm? To je třeba pochopit. To takovost, když se mysl hýbe, je to taky takovost, když se mi nehýbe. Je to taky takovost. Hm? No a to se zdá být těžké k zažití, no ale je to důležité, protože pak, eh, jestliže to nechápeme, pak ta meditace na dech je jiná. Hm? Ten dech se stává nějakým, Objektem, který... který my se snažíme nějakým způsobem vidět jako něco, co je kromě nás a my na to my s tím pracujeme automaticky nějak, hm? ale ten dech je tež takovost a to je aha, ten dech, když je hrubý, tak je to taky takovost, když je měkký, tak je to taky takovost, když je v samády, tak je to taky takovost, když není v samády, tak je to taky takovost. No a to je eh, trochu těžké pochopit. Hm? No a právě proto eh, já jsem rožil před tím traktátem Vystání víry sůtrů rozvázaní uzlu. tam ty základní koncepty yogačáry vlastně je možné najít a tu jogu jogachary, která ovlivnila nejen buddhismus, ale i hinduismus Hmm? a džainismus hmm? e, trošku ty základní pojmy tam jsou hmm? no a vysvětlil jsem včera už, dneska se k tomu vracíme než se vrátíme k tomu textu který jsem přeložil, ten druhý text a teď ten třetí text, který překládám je tež další vysvětlení tohoto druhého textu, jo, to je meditace šamaty a vypašany v Mahajánové tradici podle Choisu, který vlastně vysvětluje jisté jemné aspekty tohoto traktátu, obzvláště jak pracovat s tou jednou myslí. No a v tomto traktátu, včera jsem se o tom zmínil a to není jasné, v tomto traktátu je vysvětleno, že vlastně my se učíme, aby jsme pochopili takovost, my se učíme správně pokládat mysl na objekty. Právě proto, v, tomto, v této sutře rozvázání uzlu, též v traktátu na vystání víry. V praxe těch klasických džán, v terovádě je vysvětlena šamata jako osm samápaty. A já jsem sám se učil v Burmě. To je základ, jestliže se chceme snad Kamathána Čáry, a jestliže chceme učit meditaci, aspoň v té tradici, co já jsem se učil, každý se jej musí naučit. A to je též základ po vlastně po hlubší vypasanu. No a v nedualistickém pochopení meditace ten přístup je jiný. Yoga Čára je snad. Jediný spis v, to, v té části, která vysvětluje cestu arahata. Hm? Nesmíme zapomenout, že Buda je též arahat, hm? ale Budha, na rozdíl od obyčejného arahata, má dharmakája, má tělo dharmy. Hm? Tělo dharmy je právě založené na tom konceptu hm? jedné mysli, hm? Tělo darmi, to je ta jedna mysl. Jinak, že v našem případě tyto tělo darmi je zakryto hm? všemi možnými nečistotami. Hm? A právě proto my nevidíme tělo darmi, my vidíme eh, álája. Hm? Teď Abychom pochopili, alája tento spis vysvětluje, alája je, když mysl, která se nehýbe a mysl, která se hýbe, se spojí v jedno. Jo? No a alája je taž mysl, která vlastně svědčí, jak proto je tak důležitý pojem. Hm? a tolik ovlivnil další myšlení v Indii, zvláště kašmírský šaivaism a tak dále, což je snad ten nejjemnější, ta nejjemnější yoga, co v hinduistické tradice existuje, nejjemnější vysvětlení jogy. Je též pod vlivem yogačáry, My, co ta mysl, která svědčí realitu, kterou my vidíme, to je právě alaya To je karmická mysl. To je mysl, ve které se nachází ty semena našich minulých zkušeností. To je subjektivní aspekt této mysli. V ní se nachází tež objektivní aspekt této mysli a tomu se říká Pravritin eh, Vigiana eh, jsou je v této tradici sedm druhů hm? vědomí počínaje manas manas je orgán hm? mysli, dá se říci hm? a ten orgán mysli v našem případě je něco podobného co v józe se nazývá ahamkára, jo? Mysl není individuální, ale ta manas, ten orgán mysli, dělá mysl individuální. Takže my pak myslíme na základě našich minulých zkušeností a právě proto je důležité poznat to, co, na co my se lepíme, to, co se nám nelíbí, hm? To je, má co dělat ne s naším součas, eh, současným okamžitým poznáním, ale co má dělat s naší minulostí. Hm? A ta je u každého jiná, co se líbí. Každému se líbí něco jiného, každému se nelíbí něco jiného. Hm? Proto my žijeme v čistě eh, subjektivním světě. A ten náš subjektivní svět, ten je právě založen na ty álája, co v této tradici je vlastně základ našeho poznání. V Ty áláji je subjektivní aspekt, to jsou semena minulých zkušeností, a objektivní aspekt, což jsou ty vědomí, které se hýbají. V tomto traktátu je vysvětlena álája jako směs, Vědomí, které se nehýbe a vědomí, které se hýbe. Jo? Který každé toto vědomí, ten traktát vysvětluje, obsahuje všechny fenomény. Takže... Mysl, která se hýbe, obsahuje všechny fenomény. Mysl, která se nehýbe, tež obsahuje všechny fenomény. Hm? Kde je mysl, když se nehýbe? Aby se mysl hýbala, musí být pozornost vůči objektu. Je to tak? Hm? Pozornosti vůči objektu začíná proces vnímání, proces cítění. Hm? Třeba to vidět. Když není pozornost vůči objektu, co je? Hm? Něco tam je? <laughs> hm? Nebo není? Hm? Nic tam není? Zmatek. Co? Zmatek. No u tebe možná jo. To já věřím, že tam je zmatek, protože ten, ta mysl bezmyšlení je pro tebe něco cizího. Ale my meditujeme v Mahajáně tak, v nedualistickém pojetí meditace tak, aby jsme s tím byli familiární a byl to přirozený stav. To je těžko pochopit. To je základ Mahamudry, Dzogčen, Tantry i Zenu. Hm? Ta mysl bez myšlení se stává přirozeným stavem a stává se objektem prohloubení. Ale ten objekt, to prohloubení na mysl, musí to člověk zažít sám, to je ještě hlubší stav než ty diány. Hm? V my můžeme získat ještě hlubší blaho a koncentraci než v těch diánách, ale přitom mysl se může hýbat a řídí všechno. Hm? Proto je v diáně mysl se spojí s objektem v do objektu a nemůže se hýbat. Ale když Meditujeme na mysl. My, eh, Přirozenost mysli není, že se mysl hýbe. Mysl se hýbe podle našich minulých zkušeností. A no, my ty zkušenosti můžeme přetvorit. Hm? Hm? Jakmile se mysl začne hýbat, už máme, eh, už máme různé soudy. To se nám líbí, to se nám nelíbí. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? Hm? Hýbej mysli, aniž by soudila něco. No to není tak lehké. No to se učíme. To se učíme pomocí různých pomůcek, jantem manter a tak dále. No a, ale aby jsme to mohli dělat, musíme se naučit umění, jak pokládat mysl na objekt rovnoměrně tak, aby se z toho objektu nehýbala. A zůstala tam přirozeně. Pak my můžeme meditovat na mysl. A mysl? My můžeme manipulovat tak, jak se nám to hodí. A vstoupit do různých form vnímání, které jsou příhodné pro poznání Právě to jedné reality, hm? ve které není protiklad mezi myslí, která se hýbe, a myslí, která se nehýbe. Hm? No a meditace se stává zajímavá. No a mysl, která se hýbe, je ale základ pro též pro hlubší pochopení mysli, která se nehýbe. Mysl, která se nehýbe, je základ pro hlubší pochopení mysli, která se hýbe. Proto jedna mysl. Mysl, která se nehýbe, nemá žádné upotřebení bez mysli, která se hýbe. Hm? právě tu tu podstatu, která je takovost my poznáváme na základě mysli, která se hýbe, ale mysli, která se hýbe, je jenom v relaci k mysli, která se nehýbe. Všechno je v relaci. Mysl která, mysl, která se nehýbe, není odlišná od budhovy mysli. Hm? Protože ta budhova mysl jenom odráží věci tak, jak jsou. Nepotřebuje je proskoumávat, protože už je proskoumala. Hm? No a tak mysl sama je dharma Kája. A ta mysl, která je dárma Kája, to není mysl, která je odlišná od myslí bytostí. A ne, není odlišná od eh, Budhy, od podstaty myslí samotné. Hm? No a začínáme trochu rozumět tomu významu toho traktátu. Později, kdyby jsme stále jenom... Budou otázky, hm? ale když budu stále prerušovat, tak to není ideální stav. Jo? Tak mě nechte domluvit. Hm? Proto eh, účelem... Meditace zajímavé je právě na, na té na sutře rozvázání uzlu a na, vůbec na snad nejdůležitějším díle v sanskritu o meditaci, stejně tak jako v pálí je a v sanskritu je ten. Jógačára Bhūmišástra od Asangy. Bohužel v originále máme jenom pasáže, existuje kompletně jedině v tibetštině, v čínštině. No a to tam, Ripasana a Šamata, je vysvětlena v části vysvětlující cestu Arahata. A část vysvětlující cestu Bodhisattvy je založená vlastně na poznání transcendentální moudrosti, takovosti a praxe dokonalostí. To stejné máme v tomto traktátu. To je praxe bodhisatů. O těch dianách se mluví v rámci praxe žáků. Žák usiluje o osobní vysvobození. Bodhisattva usiluje pro bodhisattva pozornost v rámci vysvětluje Asanga ve stejném spisu v části vysvětlující cestu bodhisattva. Pro bodhisattva pozornost, která vede k Osobnímu probuzení je překážka, které se musí vyhnout, jestliže chce dosáhnout hm? plné probuzení Budy. Plné probuzení Budy je založeno na e, praxi hm? rozjímání o jedné realitě, hm? ne Ten dualismus. Pochází z mysli. Z jaké mysli? Z ty je, která obsahuje naší karmickou mysl. Z karmické mysli vychází pozorovatel, z pozorovatele vychází to, co je pozorováno jako něco, co je od, od toho pozorovatele Odlišné, ale to všechno pochází z té karmické mysli. A ta karmická mysl, to je álaja. To je v našem spisu, to je ta podstata mysli, která se nehýbe, společně s tou myslí, která se hýbe, a v té mysli, která se hýbe, v té. My poznáme ten proces osvobozování, ne v té mysli, která se nehýbe. Hm? Ta mysl, která se hýbe, my ji ale my potřebujeme potrebujeme v, v ve spojení s myslí, která se nehýbe. Hm? To je Zen, to je Dzogchen, to je Mahamudra protože ta mysl, která se hýbe, je stejně prázdná, jako ta mysl, která se nehýbe. Oni jsou jedna mysl. Hm? Takže Alaya, třeba v Lankavatara Sutra, což má být údajně ta sutra, kterou učil Bodhidharma v Číně, hm? tvrdí, že vlastně ten rozdíl mezi Alajou a budhovskou přirozeností nebo lůnem tatagaty že se jedná o jednu mysl, jiná mysl není. Jenom jedna mysl, stejně tak, jako je jenom jedna pravda, pravda takovosti, dvě pravdy nejsou, čtyři pravdy nejsou, čtyři pravdy jsou, dvě pravdy jsou pouze prostředkem k poznání jedné pravdy to je nedualismus. Ale my potřebujeme čtyři pravdy, my potřebujeme mnoho pravd, aby jsme nakonec pracovali efektivně s jednou pravdou. Hm? s jednou realitou, jednou myslí. Hm? A ta mysl, ta jedna mysl, ta její význam je v tom, že má velkou jak tento spis vysvětluje, to je těžké pochopit. Z těch otázek jsem viděl, že to je nepochopeno. Ta jedna mysl má, její význam je, že má velkou podstatu, velké uplatnění ve fenoménech a velké použití. Její velké použití je, že ona vlastně Může obsáhnout všechny cnosti bytostí hm? a vést nás ke, ke stavu plného probuzení. Proto tento traktát udělal takový hluboký dojem na tradici zem. Každej, eh, skoro každý důležitý mistr. Zenu komentoval tento traktát. To není, že my chceme právě to dosažení v nedosažení a nedosažení je v poznání v transcendentální moudrosti. A to je to dosažení. A to je zmatek v logice, ale ta logika je diamantová logika prázdnoty jako jediné veličiny, kterou poznáváme v rámci takovosti. To, co vede k strasti, je taky takovost. To, co vede k slasti, to je taky takovost. Buda vidí takovost a vysvětluje, co vede k slasti a co vede k strasti. To je slast a strast je jenom v vzájemném vztahu. Žádná pouhá slast a pouhá strast neexistuje. Vše, co se dá vysvětlit, to je učení tohoto traktátu, je ve vztahu k druhému. Ten vztah k druhému je vztah k mnohým, mnohým příčinám a mnohým, mnohým důvodům. No a možná, že se začíná trochu blejskat. Když se neblejská, tak se zablejská. No a první krok, který je tak důležitý, není dosažení džány, ale je stále, stále kultivovat schopnost správného pokládání mysli na objekt, jestli stojí nebo jestli nestojí. Hm? Jestli eh, má objekt nebo jestli pracuje bez objektu. Když položíme mysl samotnou, když položíme mysl na mysl samotnou, jak můžeme položit mysl na mysl samotnou. Musíme mysl zastavit, aby se nehýbala. Ale my to nemůžeme udělat vůlí. Proto ten výcvik v džánách je tak důležitý, protože v džánách ta mysl stojí na tom objektu, který jsme si zvolili. Dech je nejlepší objekt v tom případě, Stojí spontánně, my nemusíme nic dělat a ona tam stojí a stojí a stojí. Když se staneme mistry Diany, tak tam stojí hodinu, hodinu. Když se objekt nemění, mysl se tež nemění, když se mysl nemění, vnímání se nemění, počítek se nemění. No a to dělá tu mysl silnou. Hm? Buda vysvětluje džána samjuta, to já vždycky povídám, že jestliže se chceme dostat na druhou stranu řeky Gangi, musíme se naučit plavat. Hm? A když neumíme plavat a neumíme dobře plavat, tak je, když se dostane někam do Bengálu, do Biháru, musíme být dobrý plavci a on srovnává to plavání s žánou. Dobrý plavec má dobrou žánu. Když má dobrou žánu, mysl je silná a upomíná, může se upomínat stále stejného, stejný objekt, se stále stejným pocitem, se stále stejným vnímáním, se stále stejnou pozorností, se stále stejným, No, vůlí, hm? no a mysl se stává silná. My máme slabou mysl a chceme překonat strast, no tak to je sní My sníme. Hm? Ale ty praxe džány z hlediska nedualistické meditace je tež překážka, protože mysl se. Spojí s objektem. No a to je, není moudrá mysl. Hm? Protože ta mysl pak nemůže konstruovat nové reality, nové vnímání nové pocity. Hm? No a vlastně se omezuje. Hm? Ale to omezování je velice důležité. Jestliže ho nemáme, tak my to, hm, to pokládání mysli na, na objekt rovnoměrně bude pro nás velice těžké. Hm? Jestliže to máme, no tak to bude lehké a my se můžeme naučit různé prostředky, různé. Formace různé nové vize reality, které nás přetvoří. To je tantra. Anka po nějakou Tantru, tady máme ne, Tantru. <laughs> Stejně ji zmínil, tak jsem si říkal, že by to nebylo špatný nápad. Tantra je založená na, na nedualistické filozofii. Filozofie je stejná jako Mahayana, jenomže ty... Metody, hm? ty spásné prostředky jsou jiné. Filozofie je stejná a podstata meditace je stejná. Je meditace jenom na jednu hm? veličinu a to je ta takovost. Hm? V té meditaci my používáme různé prostředky, že meditujeme ne tady v tomto, meditujeme v těch vizích lepších světů. A tam je meditace v nebíčku, je meditace daleko snadnější. takže meditujeme v čistých světech, no a pak to zašpinění se stává něco, co je absolutně nepřirozený. To je Tantra. No a my si přivlastňujeme ty čisté světy pomocí různých symbolů. No a to je odlišný od klasické Mahajány. No a vracíme se tedy k Mahajánové meditaci. Tak Mahajánová meditace je v každém systému stejná, to je meditace na Založená na transcendentální moudrosti. My nemůžeme poznat realitu tak, jak skutečně je. My nemůžeme poznat to, co přesahuje strast, pokud nemáme transcendentální moudrost. Rozlišování nám pomůže. Jedině, když bude doprovázeno transcendentální moudrostí, protože rozlišováním nikdo nikdy žádný eh, eh, probuzení nedosáhl. Dosáhl, že šel nad rozlišování a v tom nad rozlišování. Rozlišov... rozlišování a rozlišování se není protiklad. Hm? My, protože nejsme probuzení bodhisatové, to rozlišování a nerozlišování je protiklad. Hm? Proto meditujeme na jednu mysl. A jedna mysl právě to je to luno ta tága, ty zakryto hm? přílivem a odlivem nečistot do mysli. Hm? Tak to je. A to ten stav tam vždycky byl a vždycky bude. Proto Vina vysvětluje, když Buddha došel probuzení, vidí nás v bytosti jako lotusy, lotusové květy, což je symbol čistoty v Indii. Lotusové květy ponořené do Bána. Všechny bytosti jsou lotusové květy ponořené do Bána. Proto každý bolisatva skoro je, buď sedí na lotusu, nebo má lotus v ruce. Hm? Protože oni symbolizují tu čistotu těch cností, které my chceme dosáhnout. Čistotu soucitu. Čistotu transcendentální moudrosti. Čistotu bodhisatovských predsevzetí hm? a tak dále a tak dále hm? a proto sedíme na lotusu nejenom ty bodhisatové sedí na lotusu my všichni sedíme na lotusu ale ta vize je zakrytá hm? právě tím přílivem a odlivem nečistot hm? s kterými my se identifikujeme No a teď snad se to začíná rýsovat a ten obsah toho traktátu bude snad trochu jasnější, ale musíme vysvětlit tedy tu základní věc, která nás spojuje s meditací na dech, to je to správné pokládání mysli na objekty, ne za účelem dosažení žány, což je vlastně což se též může stát, jestliže to chceme, hm? ale my to můžeme chtít a můžeme to nechtít. To není obsah šamaty, tak jak vysvětleno v abidámě, ale obsah šamaty je, zachovat si stále za jakékoliv situace, tu rovnoměrnost mysli, ať už pracuje s objekty nebo pracuje se sebou samým. A tak, v, já se, už jsem to vysvětlil, myslím, v minule, když jsem tady byl, my vysvětlujeme v té sanskritské tradici v Tibetu, v Číně tu praxi eh, pokládání mysli rovnoměrně na objekt jako devět přebývání mysli v šamatě, tomu se říká v sanskritu čita tity. Hm? Mysl ju je bydlení. Mysl musí bydlet v těchto devíti stádiích, aby se naučila rovnoměrně pokládat na objekty. A tež to je Zen, to je Cokčen na sebe sama. No a z hlediska yoga čávy, mysl se stále pokládá na sebe sama, protože subjekt, objekt pochází z mysli. Hm? Z jaké mysly? Z karmické mysli? Hm? Oni nikdy nebyli rozdělené. Ta karmická mysl je rozděluje. No a ta výjde, podle učení yogačáry, hned, jakmile my se dotkneme objektu, tak jako když se... Hlemíš, míš, dotkne něčeho, tak výjdou ty, ten, kdo vidí a to, co je viděno, jako něco odlišného. To je náš svět. No a jakmile výjdou jako něco odlišného, okamžitě přijde a my dáváme pozor na ten objekt, jako něco, co je odlišné od toho, kdo vidí, no, tak už tam je... To se mně líbí, to se mně nelíbí. Už je tam kritika. Je to tam? Hm? Nebo není? Hm? Musíme to vidět. Hm? No A ten, kdo soudí, ten bude soudět. Hm? A kdo nás soudí, to je naše vlastní mysl. Co je lepší technika meditace? Hm? Naše mysl sama nás soudí. No, a to je hegelianská logika. Hm? Ty. Aby něco pokračovalo, musí popřít samu sebe. <laughs> hm? Ale v jedné mysli se nic nepopírá. Hmm? tak máme tézy a antitézy. No to je všechno vytvořeno myslí samotnou. Hmm? A ta mysl je neskutečně konstruktivní a nes, neskutečně originální. Hmm? A v tom je ta krása. Když změníme obraz, změníme mysl. Hm? Změníme zvuk, změníme mysl. No? A k pokládání. Hm? Devět čitatostí. První čitatostí se nazývá stápajaty. Z hlediska Yogačáry, proč stápajaty, stápajaty znamená stá, znamená postavit, stát. Hm? Stápa jaty je dělat, aby se postavila. Hm? Kauzální jak se tomu říká v češtině? Kauzativu. Děláš vikvistiku? Trošku hm? <laughs> samozřejmě. aha. No, ta kauzativum, to je výborně. Tak e, kauzativum, my děláme ji stát kde? My děláme ji stát e, uvnitř. Hm? My nemůžeme meditovat venku. To je rozdíl mezi vědou a duchovními vědami. Musíme dát mysl dovnitř, aby jsme. Studovali duchovní vědy ne ven. Problém je teď že duchovní vědy se stávají studiem venku. Teorie, tuhle teorii, tamtu teorii. A tohle ten sociální konflikt, tam ten sociální konflikt se snažíme vyřešit. A jak máme vyřešit, když jsme nevyřešili to, co je uvnitř? No a tak, aby jsme se věnovali duchovním vědám, obzvlášť duchovní vědy bez meditace nemají velký význam, hm? no tak musíme položit mysl Dovnitř. Hm? Proto v této tradici všechny objekty, jak objekty samaty, co jsou nerozlišené obrazy myslí, objekty vypasané jsou rozlišené obrazy myslí. Všechno jsou obrazy. To je učení, aby darmi. jedině mentální vědomí může mít jemný dotyk s objektem, tělesný vědomí, vizuální vědomí a tak dále má jenom hlubý dotyk. Ten dotyk se zjemňuje právě tím tělesným tím mentálním vědomím tak my ten tělesný dotyk zjemňujeme mentálním vědomí, my ten vizuální dotyk zjemňujeme mentálním vědomím. Hm? Je to tak, paní malý hm? hm? V Číně staré mistry malby, Meditovali měsíce nahoře, no a pak i okamžitě několika tahy přesně vystihli. Ale to je hora, která je uvnitř, ne venku. Ta vnitřní mysl, je konstruktivní. Ta vnější mysl není konstruktivní. Nebo málo konstruktivní. Je to tak? Hm? No a proto stápajate. My musíme kozativ, my musíme ji tam nechat hm? stát uvnitř. No a teď on co máme dělat. V, naši, v našem vzdělání, v našich zvicích všecko stojí venku, nic nestojí uvnitř. No a tak začátečník v meditaci táhne my se dovnitř, jako holník táhne vola na pastu, No a ona se tam neusadí, to nejde. Násilí to nepůjde. Hm? Nemáme ten zvyk, no a tak jsme frustrovaní, necháme meditaci, protože v to nevěříme. Hm? No a tak musíme poznat, že tak to nejde silou, něco není v pořádku. A pak druhé stádium je samstápajaty. Samstápajaty, ona už má kontinuitu na tom objektu, protože my jsme ji tam vtlačili nějakým způsobem. Tak jsme překonali, na to potřebujeme mít jisté vzdělání, jak důležité je koncentrace. Bez koncentrace nemůžeme vidět věci tak, jak jsou základy buddhismu, hm? tak my začínáme věřit v to, co děláme. No a tak, hm? i když to ještě není žádný úspěch, no tak tam mysl pokračuje na stejném objektu. No a k tomu potřebuje tu vytarku, hm? že ten objekt stále váží ve vědomí. Hm? Jak už jsem se zmínil, vytarka znamená vážit objekt ve vědomí. Podle Vysudy Magi, krásná definice, vitarka má lakšana, ale akalakšana To znamená opakované mlácení myslího o objekt. No a to tak, taky meditující cítí, jestliže se dostává do jemnějších stavů mysli. Tak to je. Jenomže pro senzitivní mysl. Ale pokud ji nemáme, no tak je, musíme haltáhnout táhnout vola na pastu. Co se dá dělat? No ale nevidíme, že to je vlastně hrubý stav. V těch hlubších stavech myslí, my už tu sílu nepotřebujeme. tak palihánana, my musíme i táhnout tu mysl k tomu objektu, hm? doslova mlátit s ním objekt, aby neutekl někam jinam. Hm? To je srovnáno ve Visudimaga, když máte divokého slona, nebo když máte eh, tele, hm? musíte ho přivázat ke sloupu, jinak ono bude běhat jak pošetilí. No a když ho přivážete ke sloupu, tak se usadí a ten sloup je ten meditační objekt kamatána. Hm? Kamatána znamená vlastně místo našeho úsilí. Hm? No Tak máme úsilí, tak mysl zůstává u toho objektu, když to úsilí nemáme. A k tomu úsilí musíme mít víru v to, co děláme. Musíme mít moudrost. Ne moudrost, že známe mnoho informací, ale moudrost, že pokud nemáme samády, no tak my jenom žijeme s těma vlastními představami. Vlastní představy náš svět. Hm? Ale svět je daleko, daleko větší než naše malé, malé představy o světě. Hm? No a protože máme malé, malé představy, furt soudíme no a jsme furt souzení, no a furt se nám něco nelíbí. Hm? No a když nenajdeme mír v okolí, no tak furt se budeme boxovat s něčím. Na to většina lidí dělá, furt se jim něco nelíbí. I když mají, co potřebují, furt se jim ještě něco nelíbí. Proto Abidal makouša, tvrdí, že pokud nemáme málo prání a spokojenost Alpej, ta Santušty, my nemůžeme meditovat. Když máme mnoho prání a nemáme spokojenost, my nemůžeme meditovat furt, že se nám něco nebude líbit, Furt budeme hledat něco venku, co nás ruší. No jak se můžeme dostat do samády? Proto musíme mít víru, musíme mít znalost, jak důležitý je to samády. No a pak zůstáváme u toho objektu. Prvního tam musíme přitlačit... Za mých dob přespívalo přitisknout víc, přitlačit víc, tak jak to dělají ty zlitomě. <laughs> Nějaká sranda musí být jinak. Člověk, když se studuje, zase nesvímejí příliš vážený. To nejde. Hm? Tak když přitiskneme víc, přitlačíme víc, to se, ona se pomalu začne usazovat, ale my tež v tom procesu Poznáme, že to silou nejde. Hm? A tak se dostáváme do, konečně, do lepších stavů v meditaci. Hm? A ten lepší stav začíná, to je třetí stadium. Hm? A vastápají. Ava znamená dolu. Hm? Ava stápejati znamená, že když mysl nám uteče, my netaháme zpátky jako rolník hm, vola na, na pastu. V Indii tady máme pastu všude, všude zelenou. <laughs> Ale on, jakmile mysl uteče, on používá právě tu sílu saty, která se začíná krystalizovat síla v dělosti, aby tu mysl dostal tam, kde ji potřebuje. Toto ta... Vdělá pozornost je klíč k meditaci. Bdělá hm? pozornost udržuje mysl tam, kde ji potřebujeme. Hm? Jinak my děláme jednu věc hm? a. Myslíme na, zase na jinou věc hm? no a tak zakopneme, tak zapomeneme klíče na poličce. Hm? Pak zapomeneme klobouk, pak zase zapomeneme něco jiného, pak si zapomeneme peněženku. Hm? Furt něco hledáme, zažili jsme to hm? protože nejsme, neupomínáme se na naši eh, aktivitu v tom momentě, kdy to děláme, hm? my myslíme na něco jiného. Hm? To je zvyk, špatný zvyk. Aj. No a teď avastapajati, my jsme schopni, když tam mysl odběhne, my jsme schopni si to uvědomit a zase ne silou ji tam táhnout, jak ten rolník volá na pastu, ale začínáme pomalu, pomalu používat sílu tý bdělé pozornosti. A tím pádem ten pohyb mysli, stejně tak jako pohyb těla, pohyb i naší řeči, jestliže jsme, máme tu bdělou pozornost, bude plynulý bez tý pozornosti. Všecko co děláme, jak říkají Japonci, je kuča. Durcheinanda, hm? všecko chaos, hm? jedno přes druhé. No a tak my si uvazujeme tkaničky a myslíme na, na co budeme jíst mm -hmm. večer, no a místo, aby jsme si uvázali tkaničky, si třeba uvážt něco jiného, To se stává. No a to právě, co my potřebujeme v meditaci mítež to je velice velice praktické v každodenním životě. My potřebujeme tu bdělou pozornost, hm? proto ta dělá pozornost spojuje právě tu meditaci s, s, s každodenním životem. To je daleko jasnější právě v tom nedualistických systémech než v té hm? Ta dělá pozornost už je spojována s. Často s jednobodovou koncentrací. Ale to nemusí být jednobodová koncentrace. To musí být otevřené. Hm? Hm? Jako já teď mluvím, přitom musím, jestliže mám dělou pozornost, musím si být tež vědom všeho, kdo tady sedí, jak reaguje, co, co dělá. Hm? Přesto mě to eh, neovlivňuje můj řeč. To je dělá pozornost. Hm? Jestliže mluvím a zároveň začnu eh, myslet na to, jestli ta mála, co má Aneta, je z. z eh, z jakého dřeva je, a, a tak dále, tak to, co říkám, taky bude chaos. Je to tak? Hm? A přesto jasně vidím, jakou málu má, hm? a jestliže znám trochu málo, vím, z jakého dřeva je, a nepotřebuji na to myslet, abych to viděl, je to tak? Hm? No a to je ta bdělá pozornost, nebýt rušen a věnovat se pozornosti té věci, kde tu pozornost potřebuje. No a tak dojdeme k tomu, že my udržujeme mysl na tom objektu sílou. V dělosti, takže už neběhá pryč od objektu. Hm? No a to mu se říká upastápajaty. Upa znamená blízko, hm? že nikdy neopouštíme blízkost hm? toho objektu, který my používáme v pozornosti na meditaci. To je stejné v samatě, stejné ve vypasaně. Hm? No ale teď vysvětlujeme samatu utišení. Hm? Jestli mysl není utišená, no tak ona nebude schopna vidět věci tak, jak jsou. Čili tento proces je základní proces. Hm? No, a čas už nám uběhl, příliš mnoho informací, už jsem to zapomněl. Vede k čemu? Hm? K mentálnímu nebo zácpě. No, a tak si uděláme přestávku a budeme se věnovat otázkám. Co? Meditace. A nebo meditaci. Tak 15 minut přestávky. A te ty... co? Je stačí 10. Stačí 10. Výborně. Tak 10. V čínské tradici je lepší dvanáct než deset. Samstá <laughs> pajaty, samstá pajaty, avastá pajaty, sam hm? upastá pajaty. A jak se jmenuje celkově tohle tak devět, devět Čita stity, hm? Čita je mysl, stity je stát, v češtině stejný slovo, stání mysli. Když si to dám třeba na internetu, tak to nejde, to. Čita, stity? No, určitě, čita, stity. Jestli mají sanskrit tam, tak jo. To já nevím. A to odpovídá devíti obrazům korcení bíka? Jo. to je to Je to s tím spojený, jestli přesně to vysvětluje, jako. No, ale v tibetské tradici taky to mají. V tady tradici mají toho slona do opice. Slona opice, Jo, jo, jo, jo. jo. Taky devět fází. Ne? Devět fází, ne.